Inna alhamda lillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina man yahdihi lillahu falamudillelah wa man yudlil falamadiyelah wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Amma bad Naa Dersin e kalumë të sirës Fëllëm për e, Ndodhin me Murgun Buhajra I cili është përmend Të më thëmë të Sëneni të tërmi dhijut Edhe Nuk e të ja përmendin për Ka shumë për, Në lidhje me këtë hadith Ka shumë këndrështime A së hi o së ja Tëtë të mes djetarve A ka ndodhë kjo Ndodhi me të vërtetë Ashtë njësë për nga meri së rëllohan e nësëllim në për në shamë Me mingën e ti e buta liben Kur ka qeni vogël Ose jo Dume thënë edhe njëher Ajo që përmendat në sunenin e tërmidi ju Po për e përmendim si qasht Pra transmitën i me në tërmidi ju Në sunenin e ti Që në përndrysh e ka im një gjami Po të shtu një ifet me sunen e tërmidi edhe ka transmetuar edhe Hakim në librin e tij Al-Mustadrak nga Abu Musa al-Ashari. Ëh thotë se Abu Musa al-Ashari tregon se Ebu Talibi kadal, për nshan, bë, e, ka dalë është nisur në Sam. Ka marr pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem me vete, edhe me ta ka pas disa plëqë të kurajsëve. Kur kanë mbërritë Murgu, Buhaira edhe kjo, du më thënë, është qyt buhajra ose jo ka ihtilaf du më thënë, si pas transmitimeve disa thonë se nuk është transmitimi sakt se e ka pas e mrin buhajra mirë po, pa marë parasysh e ka pas e mrin kështu ose ashtu thotë se kër kanë mri aty janë nalë në të ven edhe kanë fillu mi shkarku devet, du më thënë, ato mjetet e uftimit Edhe atëhere ka dalë këj njeri u këj kryshteri, dëmë thënë, që ka qenë një manastir. Si i kanë pasë ato manastiret në përshpela, ose, ose ka qenë dërtejës Allahu Alem. Pra, më rëndësijës se ka qenë murgë, dëmë thënë që ka netë në manastir. Edhe ka dalë që ka qenë e cuditëshme, se zakonishtë asë njëherë nuk ka dalë për para, kur ka pa osu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe kërë kanë kalu pranë venit të tid, më thënaj nuk ka dalë mu taku me ata njerës, edhe kjo gjithashtu është tradite aty nëse, ata nuk dojnë mu taku me njerës, rrinëveç, si që thonë, dhe më thonë për të bëa i badet aty. E a i ka dalë, kërë kanë qenë ata duke i shkarku ato senet e veta, edhe ka hecë në për të, duke shiku, duke, sikur duke kërku diqka, dheri sa, kam rrite për nga meri sallallava e ka kapë Thonë, dhe më thonë se në, në këtë uthtim, në këtë ndodhi, dhe thotë më nga meri sallallahu aleyhi sallim i ka pas 12 vjetë. Edhe e ka marrë, e ka kapë përdore, edhe ju ka drejtu aty në plejshve të kurejshve, i ka thonë, e, hadha sejidul alemin, bea thahu Allahu rahmetallil alemin, dhe më thonë, kjo është zotëria i të gjithë kryesave, Allahu e ka dërgu si mëshirë për botën. Edhe atërë ata, kërë e shiti ka thanë, u e ma ilmu ke bihadat, thon, ku e diti, ku e diti se kush është kjë, edhe, dhe më thanë, kush të kam su se kjë fëmi është ai, që po thu, i kam thanë, ai i është përgjigjë, kur ju ishit duke ardhë, kënde, nuk mbeti asë një dru dhe asë një gur përvecë se i ranë seshde, kurse atan nuk i binë seshde përvecë se pengamervet, nuk i binë njërësve të thjesht. Edhe gjithashtu i ka thonu në e një me vullën e pengamervëllëkut që e ka nër ashtin e shpatullës. Dhe më thanë mrapa shpinës, nërmjet shpatullave, te ashti i shpatullës se majtë në funë, aty e ka pas vullën e pengamer loku, që dhe ta përshkrujmë pak ma vonë se si ka qena jo. Pastaj është këthy këmurgu ka pregatit ushqim për ta, edhe i ka, ka ardhë me atë ushqimin që e ka si, dhe ta kanë qenë, du më thënë, janë rahatu, janë shkarku, edhe e, janë nulë, pra për të pusu. Edhe i ka thonë, aj, ju ka thonë ajë, silë mani at djalin. Do të thonë e kanë prum Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur kur ka thënë duke ardh, ka pas një vrant, një rre, do të thonë që i ka bë hije mbi kokë. Edhe ju ka thënë ky murku i ka thënë se femrat që i bën hije reja, që do të thotë se është prej shenjave që i ka dërguar Allahu për pejgamberin e tij. ë Pastaj, kër është këthy për nga meri sallallahu a.sallem, i ka gjithë një, dëmë thëmë, kër është këthy të vendja, ka pa se ja kanë zonë vendin nër hije, edhe kër është tullë aty, hija është zgjatë, dëmë thëmë, për të strehu ose për të bëhë hije për nga meri sallallahu a.sallem. është anudë dhe druri ose hija. Edhe, për së dyti ju ka thonë, shikoni se si u zgjatë hija për të strehu atë edhe ka fillu, dhe më thënë, t'i lute dhe t'i përbetoje, t'i thojë, t'i thojë, dhe më thënë, pashë Zotin pra këthejeni mëseqoni në Sham, sa atje janë Romakt, në, Romakt atëre kanë qenë Krishter, për gjithashtu edhe ka pasë jahudi në Sham, dhe më thënë edhe jahudit edhe Krishtert, i kanë dit pra shenjat e penga merlëkut, i kanë dit kohën se kur dhëtë vijë, edhe ka thënë ata do të dëmtojnë dhe do të njohin, edhe mund të vrasin ose të dëmtojnë. Sëpse normalisht e ka qenë njëri i ditur për librat e më përshëm dhe ka ditë traditat e aty ne ma herët kanë vrra shumë për nga merë e kësë merat. E përderi sa ka qenë duke i lutë që mësë ta qojnë shamë, atër e ka në ardhë thotë një numeri kanë ardhë 7 veta prej ushtarve Romak edhe kanë, du më thënë, janë taku me këtë murgun, ju ka dalë laj para në rrug edhe ju ka thënë, pëse kene ardhë du më thënë, qka kërkoni këtu ata kanë thënë, kemi ardhë se pëse kene marrë veshë se në kitë mujë, dhët dale pengameri, që dhët vijet, du më thënë, i fundit edhe në kanë lemru se dhët dale në kitë mujë që s'u kërkojmë nëse cilën rrugë, do të thonë i kanë thonë se do të vijën shamë që pejgamber. Edhe kena dal, do të thonë që ta ta presim në rrugë, të t'ia t'ia presim rrugën, do thonë. Ja, atëherë ka fillu që më fol më ta me mënyrat e tij, do thonë që më largu prej asaj rruge, më ahup, do thotë djurmë. Mos me zbulu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do thonë ju ka fol derisa ata janë kthy. Pastaj, është këthi prapë të kurejësitët dhe ka thanë kusë është përgjëtësi i këti djali. I ka thanë, unësit dukumu Allah, e ju kumu Eliuhu, dhe më thanë, ju përbetojnë Allahun, kusë është përgjëtësi i këti. Atërë është cu e Butalibi, ka thanë, unë e jam përgjëtësi ti. Dhe ka vazhdu, dhe më thanë, duke lutë, duke përbetu që ta këtheje në vendin e ti, dhe thotë, e, kanë, e ka këthi, Do më thanë varet për transmetimin, disa kan thonë se me Ebu Bekrin, edhe Bilalin, kurse disa thonë se Ebu Bekri e ka dërguar Bilalin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse murgu ju ushqim, edhe, thënë, që murgu i ka vënë ushtim, edhe do më thanë që të kenë për rrugës për të kthy. Do më van ky është ai tregimi, se si çfarë për të cilën ka shumë ihtilaf. Disa kan thonë se është hadith munkar. Më thënë, hadithi munker është prej hadithet dhe më dopta. A është me njëherë përmi shkallën e fundit, që është hadith me uduë, në në thënë i rrenshëm, ose i triluar. Për disa djetarë kanë thënë se edhe gjithashtu se është edhe me uduë, si që është imam dhehebiju, rahimehullar. A i, dëmë thënë, ma është për ka folë për kitë hadith në aspekt të senetit, mirë po edhe në aspekt të, Me, do të them, përmbajtja e hadithit gjithashtu nuk pajtohet me realitetin, siç e kam thënë. Me këto vehëgjion gjithashtu është pajtu edhe Ibn Kathiri, edhe disa prej dietarëve të mëdhej. Mirpo edhe një numër i madh i dietarëve i kanë kundërshtuar këtë, siç është Tirmidhi, Hakimi, e, Hafidh ibn Hajar, al-Jazari, Suyuti, gjithashtu edhe Sheikh Albani. E kanë këndrësu prajbën këthirin edhe dhehebiun Edhe kanë thonë se hadithi është i besueshëm Dëmë thënë i pranuar, nuk është hadith i dobut Mirë po dhehebiu du të thot e ka Ka pru disa argumente se është hadith i dobut Një argumente i parë është të këtë tregim E transmeton e bu Musa el-Eshari Radhi Allahu anhu Kursaj nuk është taku Dëmë thënë është taku me pengamerin sallallahu a.sallem pas luftës se hajberit, të më thënë e është në vitin e shtatë të hijgjëretit, që do të thëtë se, aj nuk, s'ka mundësi me pas dëshmu, dë thëtë këtë ndodhi, që me transmitu. Qështja dyt, e dytë, e dimë se, Ebu Bekri, radhjallahu anhu, është dy vjetë ma iri se penga meri, sallallahu anem sëllem. E do thëtë nuk është paramendushme, qoftë, dë më thënë, si pas njarës se ka këthi bashkë me <coughs> do thot kanë e ka kthi një fëmijë 12 vjeçar me një tjetër 10 vjeçar do thot me e kthi me mu kthi deri në Mekë do thot nat rrugë të largët ose edhe më e pabesueshme është që Bubekri e ka urdhërua Bilalin radhiyallahu anhu që të tkthehej bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam do thot sai Bilalin e ka ble edhim, të në të e dim do të thon tregimin e tij shum mavon me ke pas shpalljes pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e kështu me radhë Po përveç asaj, mosha e Bilalit të regon se natë kohë nuk ka qeni lindur, gjithashtu, Bilalit, radiallahu, anhu. Prej asaj që është quditshme në teksti në këti hadithi gjithashtu është, përshemull, animi, e para dë thëtë se i kanë bëhë seqtë, drujtë dhe gurtë, kurse, e dim se për nga meri sallallahu alim sallam ka ardhë me fejë, qi ndalon me besesë të kujtoqë të përvec Allahu subhanahu wa taala ti era do të thotë se kur kur është thitëria e drunit do të thonë ka pas përmi kokë erë ska gabo hije atëra kuptohet kur është vrant nuk njihen hije të drujve domethan kur se aty thot kur është stul aty është gjat hije kurse deri aty ka bó hije domethan edhe kjo është kontradiktore do thot në kuptim Mirë po si që thamë, ndoshta ka disa pjesë të hadithit që refuzohen, thamë një numëri madhë i djetarve dhe të kanë ba hadith me të cilin argumentohet. Pra. Si do që ofë të përë parasyshë është hadithi sahi, është kjo ndodhi sahi dhe më thënë ose jo, ka një qështje tjetër se krishterte dhe jahudit, a e kanë ditë se do të vijep nga meri sallallahu aleyhi ve sellem për këtë ka argumentet shumëta. Do thët, Kuran është përmend në disa ajete, se ata e kanë ledzu në librat e tyle cilsin e pengamerit sallallahu, dhe më thënë vetit e pengamerit sallallahu edhe së do të vije, dhe së do të da ketë emrin Ahmed, që është kuptim, dhe më thënë pre emra vetë pengamerit sallallahu edhe sëmë gjithashtu është edhe emri Ahmed, dhëtë të argumentet tjera që dhëtë i përmendim pak më vëndë. Përëndaj, ata murgjit, priftrinët, rabinët, që ka kanë pasë dituri, e kanë ditë, si që përmendim gjithashtu edhe, e kanë ditë ylin e, kur ka lindë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, edhe kanë ditë se do të vijen atë ko. E dimë gjithashtu prej historisë dhëtë të përpara lindjes për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, se jahuditë kan ardh prej samit ose prej Palestinë në Medinë, sepse sipas argumenteve në librat e tyre e kanë ditë se do dalë në Medinë pejgameri. Edhe ata e kanë qenë të bindur se pejgameri i fundit do dalë prej tyre, prandaj kanë ardhur në Medinë ta presin prej pasardhës vetinë që dalë pejgameri i fundit. Për ndryshe, të mundan ata po edhe gjithashtu do ta përmendim më ajetin pak më vonë. Se për para ardhjes për nga merit së lëllohën e mëselëm, ata i kanë kërcnu a raptë. Dëmë thënë, Eusë dhe Khazrës që ka qenë në Medine, kanë thënë se ta shka ardhë koha, kër do të navije për nga meri fundit, dhe me ta do t'ju luftojmë, dhe do t'ju mundim, do t'ju nënçtrojmë. Dëmë thënë, ka argumentet shumëta, se ata e kanë ditë që do t'vije për nga meri së lëllohën e mëselëm, dhe e kanë pritë, mirë po, bindia tyre ka q e kër e kanë pas e ka orët prej Arabë, atër e kanë mëhu, edhe e kanë kundrështu dhe kanë luftu, <coughs> kështu që, dëmë thënë, e kanë mëhuat që e kanë ditë. Prej argumenteve tjera, e zë gjithashtu edhe të regimi Selman el Farisit, rabijallahu anhu, i cili ka uftu prejtë e një priftë e një tjetër, prejtë e një priftë e një tjetër, e se cili e ka paranemru, dëmë thënë, për, Ardhjën e pengamerit sallallahu alaihi wa sallam Edhe i ka të regu një Qështje tjetër që përmendet Ode në këtë hadith Se i kanë than Pre shenjave të ti Ashtë se nuk e pranon sada kan Edhe i kanë të regu për Shenjën e pengamer lakut I rëhamu kalla Kanë të regu për vullën e pengamer lakut Që e ka mes shpatullave në shpin Edhe Dhe të të kërka ardh e Salman al-Farisi radhiyallahu anhu e ka, ka provu këtë dy çështje do të thonë e ka provu t'i jape sadaka nuk e ka pranuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj i ka dhënë dhurat hedije er vajja te ka pranu dhe pastaj është mundu t'i asofe ja vulen në shpinë derisa e ka marrësh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se s'ka kërkon edhe ja ka zgulu dhothë të shpinën për t'i japë vulen edhe atërë aji i ka besu. Në gjithashtu ka dhe hadithet tjera që e të regojnë vullën e pengamer lëkut që e ka pashtë në shpinë. Pra nuk për përmendim të gjitha këtu. Ka hadithet sahihet që i transmitojnë në sahihet dhe në libra të tjerë. Sahih muslim përshemull dhe në libra të tjerë. Sahihull Bukhari musnet ima Mahmed dhe kështu me radhë. Se Si që thamë, pengameri sallallahu a.sallem, e ka pas në mes shpatullave pranë shpinë në fund të ashtit të shpatullës së majtë. E ka pas një shenjë që ka qenë edalë, du më thamë prej likurës, ka qenë sin form të vezës të plumbit, du më thamë me madhësit të vezës të plumbit edhe formën, edhe në disa vende përshkruet se ka qenë e kuqe erët ose disa thonë e zezë, të më thamë ajo është vula e pengamerit sallallahu aleyhi vesellem. Edhe këta si që thamë e kanë transmitu disa sahabët që ka e kanë pa, edhe disa sahabijat, gra pra që e kanë pa edhe e, e kanë përshkruet disa thonë se një vezë plumbit disa me disa shpes tjerë që une nuk i kuptoj arabisht, për po që është, dëmë thënë, për shkrimi i për afërt. Ka disa transmitime, që janë hadithë të dobta, ose të rejshme, që ka thonë se natë vull ka shkrujt la ilahe illallah, ose disa thonë se natë vull ka shkrujt <coughs> Muhammedur Rasullullah, ose disa thonë se shkrujnë sirë vë antelmensur, dhe më thanë vazhdo se ti e indihmuar, dhe të të pe Allahot, e kështu me ratë, për gjitha këto nuk janë hadithë dëvërteta. Disa djetarë kanë thanë se ndoshta për hadithin që transmiton se në vull ka shkrujt Muhammedur Rasullullah, thë ndoshta transmituesi e ka përzi, në më thanë vullen, shka e ka përdojrë për nga një në eri sallallahu në sallem, që e ka pas në naz, me të cilin i ka vullos letrat, aty ka shkrujt Muhammedun Rasullullah, kurse vullen, e për nga mërlëku që e ka pasë në shpijin, aty nuk ka shkrujt kërgjo, mirë për po transmitu si ka mundësi ka përzi, dhëtët, kërë është përmend fjalla vull. Pra, këthejemi për atë se për diturin e jahudive dhe krishterve, se do të vijë e për nga meri i fundit, sallallahu aleyhi vësallem, tham kao disa argumentet shumëta, se ka thanë Allahu sëbëhanën huëtë ala, Welamma jaa'ahum kitabun min 'indi llahi musaddiqan lima ma'ahum pra kurier di libri per Allahut icili e vërteton at ce e kan pas ata ma heret wa kanu min qablu yastaftihun ala alladhina katharu kurse ma heret ata domthon kërkonin ndihm si me than me kit pejgamber ose krenoheshin se do t'ju vijë ndihma me kit pejgamber kundër mos besentarve pra kundër mushrikve dhe më thëmë për kërju e rdi, ajo që ata e dinin, dhe më thëmë kërju e rdi për nga meri shka e disin kohën edhe shenjat e ti, atër e më hunë, fëlejnëtullahi alel kafirin, pra malkimi Allahu qoftë për mos besim të ardhë. Si që thëmë, dhe të gjaldit, e medines që kanë ardhë apostafat për të aprit për nga merin, sallallahu aleyhi vësallem, edhe i kanë kërcnu mushrikt e medines, Se së shpeti do të vije penga meri Edhe ne do t'ju Luftojmë juve do t'ju Do t'fitojmë përmes Ndihme së t'ati penga meri Që do t'handihmojë Allahu e kështu me rab Mirë po kër e kanë pasë Ajë penga merë pikrisht ka ardhë prej a rabve Atë herë e kanë Mëhu dhe kanë luftu Si së dhët Allahu Vëgjahadu biha Vës te kanët ha enfusuhum Dhulmenu a uluve Në më thënë ataj në mëhunë Pra për mos besimtarë tëtë se mëhunë argumentat kurse me në shpirt kishin të bindur se janë të vërteta. <të> Mirpoprejti atyne prej yahudive që kanë pas detyri, do të thënë se i kanë dit libra të mbarsë, edhe për i krishterve, ska kanë qenë, pra yahudisht kanë qenë në fenë e Musajit alayhiselam, edhe krishterë që kanë qenë në fenë e Isajit alayhiselam, nuk kanë ndrysuar dhe kanë pas detyri të qartë, pra e kanë pritë për të besu për nga merin, sallallahu aleyhi sallam, dhe më thanë ata, e kanë ditë ardhjenë tijë edhe, e kanë besu atë, si ka thanë Allahu, alledhina atejna humul kitabimin qablihi, hum bihi ju minun, dhe më thanë ata, të cilve ne u adham librin më për para, dhe të para kuranit, ata i besojnë për nga merit, sallallahu aleyhi wa sallam, wa idha jutla aleyhim, E, nës, ose i besojnë Kuranit, gjithashtu e kur t'ju ledzohet Kuranit thonë, kalu amanna bihi, inna hu l'hakku mir Rabbina, inna kunna min qablihi Muslimin, ata thonë ne i besojnë këti, pra Kuranit ajo, ajo është e vërteta prej Zotit tonë dhe ne edhe më par ishim të nështruan dhe Allahot, ose ishim Musliman gjithashtu ka thonë Allahu, allëdhina, tëjna, humul kitabe i ja arifun e hu Këma jarifune e bëna e hum Dëmë thënë ata të cilve Ua kemi dhonë librin Pra librin e më përshëm Të uratin edhe inë gjilin Thot ata e njohin Për nga merin Sallallahu aleyhi wa sallam Si që njohin Pra e din Se e është për nga meri Allahut Si që njohin Thmi të vet Wa inne farika minhum Le jektumun el haqqa Wa hum i alamun Kurse një grup për e tyre E fshehin të vërtetën Duk e qenë Se ata e din të vërtetën edhe dinin hadith si ka thënë për nga meri sallallahu al në sëmë se jahudit janë da në shtalët e një grup e, të gjithë janë gjehenem përveç njanit të më thënë ka pas të atilë që kanë vazhdu në fejnë e Musajt a.s. edhe kur ka zbrit kurani edhe shtalë për nga meri sallallahu al i kanë besu edhe prej krishterve gjithashtu e, ka pas shtalët e një grup shtalët e dy grupe, pa, të gjithë në gjahenem përveç njënit, ja, dhe ata kanë qenë, ata të cilën kanë betë në fene drejt të Isajt A.S. dhe ata i kanë besu, për nga meri qëllë Allah, kërka arë, së që dini edhe të regimin me, u arra ka i bën në ufel, i cili ka qenë krishter në fene Isajt A.S. edhe kur, e, i tregu, nësen, i dodh, kur i ka tregu, për nga meri qëllë Allah, se që ka ndodhë, kër i ka arë shfalja e parë, haj me një heri ka besu edhe ka thonë kjo është me lekus, ka i ka ardë musajt edhe i sajt e për nga merve të më hershëm edhe ka thonë sigur të kisha pas jetë unë e që kur njerëzit të të nëzjerin unë e të të ndihmaj e kështë të, të ndihma, më radhë. <coughs> Gjithashtu ka thonë Allahu, in nëllëdhine utu l'ilme min qablihi i dha jutla alejhim jë khirru në l'edhqani su gjeda, dhe më thonë ata të cilët kishin dituri për para zbritjes së kuranit, kur ju lexohet Kurani ata bin në sejdë i thonë subhana rabbina in uh, in kana wa wa'du rabbina la maf'ula do të thonë ata thonë lartësuar zotion nga çdo të më, premtimi i Zotit ton është i realizuar. Do të thonë realizohet padyshim. Gjithashtu ka thënë Allahu wa idha sami'u ma unzila ilar rasuli tara ayunahum tafidhu min ad-dam'. Pra kur ata e dëgjojnë atë që i shpalët për nga merit, e shë se sytë të tyre rjedhin me lot. Mimma arafu minel haqë, du më thënë, sepse e njohën të vërtetën. Je kulu në rabbena amenna, fe këtu bëna me ashahidin, thënë o zotë ne besuam, pra në shkryaj ne me dëshmitartë. Edhe ma i qartë, du më thënë, edhe a jetë ma i qartë se këto, është a jeti Chetat Allahu alladhina yattabi'una ar-rasul al an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrat wal-Injeel, domthan ata tecilet e pasojn te dërguarin analfabet, te cilin e gjejn te shkruar ne librat e tyre ne Teurat dhe Injil, ya'muruhum ja, bil-ma'ruf wayanhahum 'anil munkar, domthan icili urdhron per te mira e ndalon prej tekqijave, wayuhillu lahum at-tayyibati wayuharrimu aleihim al-khaba'ith, edhe icili Wa, <coughs> wa lejon të kamsmet dhe të mirat Dhe wa ndalon, një ja aban haram Dhe më thënë të fliqurat E kështu me radderin funda jetit Pra, në funda jetit thot Ula i ke humun mu flihun Ata janë të shpëtuarit Dhe më thënë ata të cilët I kanë besu libra të më përshëm Edhe kur ka ardhë pengameri sallallahu a.sallem I kanë besu ati Sepse allahu ja, e, e, ka obligu, e ka obligu së cilën pengamer të më përshëm Edhe kam marr besën prej tyre se nëse del pejgamberi sallallahu alejhi wasallam gjatjetës së tyre se ata do ta pasojnë dhe do ta ndihmojnë. Do të thonë secilit pejgamber të mbarshëm, kështu që të gjithë pejgamberët e mbarshëm kanë treguar për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam edhe popujt, por domethënë i kanë urdhëruar popujt e tyre që nëse janë gjallë kur të vijë pejgamberi sallallahu se më, me, me i besu eksu ata s'ka kanë me atë diturinë edhe me atë besim kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i kanë besu. Domethënë kjo është në lidhje me këtë tregimin e udhthimit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe tregimin e Buhairas. Do të them ka disa çështje që dukën të pavërteta, mirë po pa ajo për vulën e pejgamberit të Bakut, edhe për diturinë e krishterëve për ordinën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka argumente të shumta. Gjithashtu, e, edhe këtu edhe një hadith që thotë kur ka ardhur një njerëj në Medinë, kurse do thotë Medinën normalisht e kanë thotë arabët deri deri në hijrëtin e pejgamberit <coughs> sallallahu alajhi wasallam e ka pasur emrin Yathrib. Por kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë e ka quajtur Medinetul Rasul, domethënë qyteti i Penga Merit sallallahu alaihi wasallam ka ard një beduin, domethënë Medinë, edhe kur thotë ka mbaruar atë tregtin tim, e ka ardhur për tregti në Medinë. Ka thënë dua të atakoj këtë njeriu, domethënë këtë që thot se është Penga Mer. Edhe tasho se çka thot. Edhe ka thënë do të shkoj te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të dëgjoj edhe të asho. Edhe thotë, kur Shkova e pas bashk me Ebu Bekrin dhe Omerin, duke hejtës, dhe i pasova. Dhe më thonë, Shkova pas tyre. Dhe thotë, kanë qenë penga meri, sallallahu në selim me Ebu Bekrin dhe Omerin, radiallahu anhume. Edhe thotë, vashova pas tyre dhe risa e pas, dhe më thonë, ata unalim të një njeri jahudi, i cili e kishte hap Teuratin dhe e lexonte. Ë pse ka qenë duke lexu se një djalë i ti ka qenë duke vdeq, ose ka qenë i vdekur, do të thënë i ka vdeq djali aty i Judis, edhe ai ka qenë shumë i i piklum, do të thonë normalisht i ka vdeq djali, edhe ka, e ka hap Teuratin të, të lexoje, pra që të që ta ngushlojë vetë vetveten. Edhe thotë ka pas djalin pi më të mirëve, më të bukurve. Dhe të dhe pra ka, ka lecu prej të uratit Atëherë, kur ka mërija ty për nga meri sallallahu aley mësallem Bashk me sahabet e ti I ka thonë Unë është i duke bille dhe enzelet të urat Ka thonë Të përbetoj në atë të cilin e ka zbrit të urati Dhe në atë të cilin Të cili Si vjen Të përbetoj në emrin e ati që e ka zbrit të uratin pra të berpetoj në Allahun që ti beson se që e ka zbrit teuratin pra të regom a përmende a përmende mun në, lib, në kitë liber edhe a përmenden vetit e mija edhe koha e daljes ose vendi i daljes më hrejt dhe më thani ka thon am gjen teurat mu edhe cilësit e mija dhe koha në vendin këtët dalë edhe kursaj ka, ka bo shenjë me kokë dhe më thonë se jo pra për nga meri Salonon Sërm ka da është me apru argumentin prej librit ti se unë përmendëm në librin të uj pra duesh të mbesosh mirë pa aj ka thonë se jo dhe më thonë vëcë e ka lëviz kokën me të regu se nuk, nuk jenë këtë libr atëhere është që djali ti që ka vdekë Edhe ka than, i well edhi enzëllet të urat Ka than, po pasha atë që e ka zbrit të uratim Ne të gjem në librin ton Edhe gjem cilësit dhe kohën e daljes Dhe vendin ku do të daleshti Ku do të vish Edhe ka than, është hëduen la ilahe lëllah Më enneke rasulullah Dhe më than, dëshmej se ti Se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allah Dhe se ti e i dërguar i Allah Dhe më than, dëri në fund të hadithit që as gjithashtu prej argumenteve të tjerta se i yhudit e kanë ditë daljen, domethënë kohën edhe vendin e daljes së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Një tjetër thotë gjithashtu sahi, ka ardhur transmetim sahih se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë ulur edhe ka ardhur një neri prej yhudive. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka fillu i flasë edhe aj i, i ka foll pëngë a Merit sallallahu alës. Pasta i ka thon i ka thon a i ja Rasul Allah, o i dërguar e Allahut. I ka thon pëngë a Merit sallallahu alës. a dushman se unë jam i dërguar e Allahut. A i ka thon ja. Në më thënë jaudia. A ka thon nuk besës e tjeti. Pasë i ka thon o i dërguar e Allahut. A tër i ka thon pëngë a Merit sallallahu alës. A e lexon Teuratin. Ka thon pë. I ka thon a e lexon Injilin. Ka thon, ata nëse du e lexoj, do të thonë me me dësh të lexoj edhe Kur'anin. Athërë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka thënë pasi e lexon Teuratin dhe Injilin, a e ke pa a e ke jetë atë se un jam pejgamber? Do të thonë ti pasi ditë ke di, di me lexu në Teurat dhe në Injil, a e ke a e ke pa ato libra se un jam pejgamber? Edhe se un e ka me dal, du më dal, do të thonë këtë kohë dhe në këtë vend edhe ka thonë jahudia e, ne i, i, i legzojmë, dhe më thonë, cilësit e tua edhe vendin dhe kohën e daljes. E, mirë po ti kur dole, ne shpresonim se dhe t'jesh prej nesh, e kurepam se ti nuk je prej nesh, atëherë tham ti nuk je pengamer. Dhe më thonë kështu, ka thonë, i ka thonë pengamer i së lëdhonsëm, Pse ju thëni se unë nuk janë pengamer? Falënë të thëtë jahudia i ka thënë, si ne i dimë cilsit pengamerit, pra dhe kohën e kështu merad, mirë për si pasatin e cilsive në themi se ti nuk je pengamer. A i ka thënë pse, pengameri sallallahu alam sallam, ka thënë, ne e kemi gjetë në librat tonë se prejumetit tanë kanë me hinë gjënet 70.000 vete pa logari. Kurse, e shojmë se ti ke veç disa veta, dhe më thënë nuk i ke 70.000. Atëre, për nga meri sallallahu alen sërimi ka thonë, u me ti jemë, janë më shumë se 70.000, herë 70.000. Dhe tëtë dhe të jenë shumë më shumë, pra më shumë se sa ajo që thua. Dhe tëtë, për nga meri sallallahu alen sërimi ka thonë, në shumë raste ju ka folë jahudive dhe i ka nëzitë, dhe më thënë duke i apru argumentet, duke i thonë se, E, ju më keni ledzu mu edhe në librat e juj maheret e kështu më radhë Edhe e njohur është gjithashtu edhe <coughs> ndodhija e Abdullah i bën Selamit Radiallahu Anhu I cili ka qenë rabin, dhe më thënë djetar i Teuratit Kër i ka firë për nga meri sallallahu alim sallam Dhe më thënë aj, kër ka ardhë për nga meri sallallahu alim sallam, sallam Me dine, me njëher i ka besu Sepse i ka ledzu librat e në ka kadi, domethënë cilësit edhe kohën edhe mënyrën edhe sa ka ardhajnë Medinë i ka besu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellemi ka thirrë yahudit edhe i ka thënë Abdullah ibn Selamit të fshihet. Edhe ka thënë çka thonin për Abdullah ibn Selamin, ato kan thonë ai është më i miri në mesin ton edhe është më i ditur i për Teuratin, gjithashtu edhe baba vet ka thënë më i ditur i për Teuratin dhe më i miri. Edhe gjyshi i ti, dhe më thënë gjithashtu, ka qenë pra djetarit e uratit edhe ka qenë maj mirin mesin ton. Atëherë ka dalë Adulajbën Selami edhe ju ka thanë, besoj një këti se kjo është i bërguar i Allahut, shka, e kemi ditëna, dhe më thënë livrat ton. Atëherë e jahudit kanë thanë, ti e maj keqin mesin ton, gjithashtu ka qenë edhe baba jatë edhe gjyshi jatë. Maj keqin pi krejtve. Prandaj... Allahu subhanahu wa ta'ala ka tham, Qull, ara eytum in kane min indi Allahi wa kafartum bihi, pra thua i, qka me ndoni, nëse kjo është prej Allahut, pra Kurani, është prej Allahut, kurse ju nuk i besoni ati, wa shahida shahidun min bëni Israela ala mithlihi, dhe thot, kurse njët dëshmitar prej Yahudive, prej bëni Israëlve, e ka dëshmu, pra aja është Abdullah ibn Salami, fa amena, wa stekbertum, dhe aj, i ka besu, kurse ju u batë mendjem dhejnë dhe nuk e pranut, thot, inë Allah e lajeh dilkaume dhe alimin, pra Allahu nuk i pranon, nuk i udhëzon popullin të pa drejtë. Dëmë thonë na jet, Allahu e ka përmend këtë ndodhi, se Abdullah ibn Selami ka dëshmu, ka qenë prej tyre, edhe ata kanë dëshmu për ta, edhe ka besu, për të tjeret janë tregu mendjem dhejnë. <gjohet> Kjo do thotë një tjetër çështje në siran e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të them para pejgamberllëkut, as një luftë që ka ndodhur ka ndodhur mes kurayshëve, edhe në një anë kanë qenë ata të kinanes kurayshët, edhe nga ana tjetër kanë qenë fiset e kaj siben ailan edhe kanë luftu, du më thënë, me zveti, është qytë kjo luftë Harbul Fugjar, du më thënë, si me thënë, lufta e kriminellëve, ose Harbul Fugjar, du më thënë, lufta e, e shpërthimit. Pse, du thëtë, se kanë bë shumë pëndë këshia në të luftë, në të luftë, edhe, gjithashtu, kanë bë në të luftë, disa thon disa dietarse quhet fixhar, që do thotë eksplodim ose shpërthim, sepse ajo luftë ka shpërthyer në muajt e shenjtë. Gjithashtu arabët do thotë i kanë respektuar këto muaj, pra ajo është prej aty në të cilin kanë mbet prej fesë Ibrahimit alayhi salatu vesselam, pra muajt kur ndalohet lufta. Asnjëherë ata tonë fam nuk e kanë skel mirë, por ndonjëherë kanë ndodhur sikon këtë luftë, prandaj është çojt lufta e shpërthimit. Thuhet se kjo luftë ka zgjat 5 vjet, edhe thuhet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natkoh ka pas 20 vjet. Ë, aty ku është kundërshtimi, a ka marr pjesë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë luftë ose jo? Ka disa pra ka disa transmetime, disa dihatar thonë se nuk ka marr pjesë, pra ato nuk janë transmetime të sakta dhe Allahu nuk lejon që një besimtar e atëherë halama heqë që i dërguar i ti të marë pjesë në një luft që ka nuk është për ngritjene e, fjalesë Allahut. Mirë po disa djetar tjeri kanë bashku dhëtë këto kunderthanje, edhe thonë se pengameri sallallahu anin sen nuk ka luftu aty për ta, ta sulmudik nëse për ta vra, po ka luftu në mbrojtje të midxalarve të ti, dhëmë thënë mbrojtje të familjes vetë, edhe në mbrojtje të haremit, që ka është venti isënd, do të thonë Mekja, pra ka luftuar në vetmbrojtje, fa, mbrojtje të familjes së mbrojtje të Mekës. Ë pas kësaj lufte ka ndodh e, një tjetër ndodhi që quhet që Hilful Fudul. Do të thonë e, ajo aleanca e bamirësisë ose ashtu meçujt Dëmë thënë ajo që njëhet në histori, në sirë, në libratë e sirës Hilful fudull ose hilful motajjebin Dëmë thënë alianca e të parfimosurve Pëse është qëtë ashtu, dhe ta së qerojmë pak më dhonë Përmendet në libratë e sirës Se njëri kur ka ardhë për jemeni Për trekti, ka dal një prej mekes që është qëjtë El As Ibn Wail edhe e ka sulmuat, ja ka marrë malin ja ka marrë trektin, dhe më thënë pasurin e, meravve, e ka përve të supërvejt edhe a i ka trektu me ta atëherë kë i jemenit është ngrit edhe është anku dhe më thënë ka prit në qabe kër janë mledh kurejsët edhe të mdojt e kurejsëve në vendet kuj kanë pas në mëngjes edhe ka përtit edhe ka thonë si ka mundësi, pra një poezi, për përkëthejmë shkurtimist, si ka mundësi që dikujt të tibajt për drejtsinë harem, edhe kërkush prej jush, në më thënë, mos me reagu edhe mos me mbrojt e, të shtypurin prej shtypsit. Atëher, Zuber i bën Abdil Mottalib, në më thënë, njëni prej mënxalarve të mënxalarve të mënxalarve në sëllim, është ngrit, edhe i ka thid njerëzit që ta bojnë Aleanc. Edhe kanë shkuar në shtëpinë e Abdullah ibn Zeadan. Edhe aty janë marrë vesh që edhe do të thotë e kanë dhon besën njëri tjetrit, pra kanë bërë aleanc që çdo padrejçi që ndodhen haramin e Mekës, pra në rafinën e Mekës, pa marr parasysh sa i bëhet dikujt prej banorëve të Mekës ose prej jashtë Mekës pra të jenë në anën e tij derisa t'i hakthein deri hakun atij, do të thon ti hakthein atë çka i takon atij. Edhe prandaj është një helpful fudul, do të thon aleanca e vlerës ose aleanca e e bamirësisë. Pra që mbrojt çdo njeri të cilit i pa është bë pa drejtësi, pamar parasysh se është për banorëve të haremit ose për jashtë. Ose thuhet Senat marveshje kanë pru një enë me parfym, edhe si ritual, du më thonë, si e, simbolik, të gjithë i kanë lagë durët me atë parfym, edhe jam parfymos, që me tregu se filon me të mirë, edhe për mbrojtjen dhe më thonë, për mbrojtjen prej padrejtsis. Përnda e shqyt edhe hilful mutajjebin, që dhe thot e, alianca e të parfymosurve. E kë, Abdullaj Bëndzjedhanë, Ka, ka qenë prej e, familjes e, e bubekrit, radhjallahu anhu. Në më thanë edhe përmendet shumë se ka, ka, ka qenë shumë fisnik e bujarë, e kështu me radhë, edhe bile në një hadith të regohet se a ishe radhjallahu anha e ka për të për nga merin, sallallahu anhe sallam, se a i ka bër shumë pun të mira, edhe shumë sadaka, edhe shumë e, bëmirësi të, të lojlojshme, edhe ka, e ka për atë, a i pranojnë ato, dhe më thanë ato të i bëj dobit Allahu do të jetë në xhenet apo në xhenem kurse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë të gjitha ato veprat e mira nuk i bën dobi sepse ai asnjë ditë nuk ka thënë rabbi gfirli khatiati yawm ad-din do të thonë Allah më fal mëkatet në ditën e gjykimit do të thonë se ai nuk ka besuar në Allahu nëse nuk ka besuar në ringjallje ditën e gjykimit kështu që nuk i bën dobi edhe veprat e mira s'ka i ka dhonë mirë po thonë dietar se Veprat e mira, domethën çafirave ka mundsi me alletsu dënimin, pra nuk është një mosbesimtar i cili e pengon fenë e Allahut, edhe i sulman besimtar, edhe i bën punë teksi, nuk është në dënim njësoj sikur një mosbesimtar që nuk i nuk i ka pengu besimtarët sigur e Butalibi përse nuk është njësoj e Butalibi me Ebu Lahebin. Ebu Lahebi e ka luftuar pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam, i ka bëu të gjitha mundësitë për ta penguë, dënimi i tij patjetër është më i rëndë se dënimi i Ebu Talibit, i cili i ka bëu të gjitha mundësitë me ndihmë pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam. Mirpo të dyt kanë qenë mosbesimtarë dhe të dyt janë në Xhennem. Përmendet pran hadith se pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ka marr pjesë në kët marrveshje ose në kët aleancë dhe si që transmetohet në musnedi në ima Mahmedit se ka thonë shahid të hilfe l-mutajjebin me umume ti dhe më thonë kam marrë pjesë në këtë aleancën e të përfimosurve me gjagëllartë e mi vë enë gulam kur kam qenë i ri dhe më thonë hala <coughs> i ri thotë fema u hibbu enë li humra në ami vë enëni enkuthuhu dhe thotë nuk pranoj ketë pasurit e botës pra dhe vete kuqe që ta shkelja të marveshje. Dhe më thë natë marveshje që i kemi ba, ka qenë marveshje e mirë, edhe nuk e pranojnë me kur gjatë që ta kundrështoj, dhe më thë natë marveshje. E kjo është kurse, <coughs> ajo që së qërojnë djetartës, se pas ardhjesë islamit, nuk ka ma alianca dhe marveshje, pra me mos besimtar, e kështu me radhë, sepse nëse marveshja është për diçka që e kundrështon islamin, që e kundrështon shëriatin, ajo është batila dhe nuk lejojtë të meret pjesë në ta. Në që përse është marveshja për diçka që nuk e kundrështon islamin, do më thënë muslimanve ju mjafton atës ka e kanë në fejnë e tyre, në islam, e, se nuk ka nevoj pra me bëha aleonca me të tjërë, sepse islami nëzitë për zdo punë të mirë edhe zdo kajrë, edhe në dalonë pre edhe prandaj siç ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmetohet në Sahihul Buhari thot la hilfa fi lislam, pra nuk ka aleanca në islam, pra, pra pasardhjes së islamit. E, këto janë, do të them disa prej 120 të sirrës për të cilat transmetohen, do të them disa nuk janë sahihe, disa janë. Edhe po ndërpresim deri këtu kurse herën tjetër do të flasim për martesën e pejgamberisë sallallahu anha me Hadijën radhiyallahu anha edhe për shkuarjen e tij në tregti wallahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulih nabina muhammed wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin